Мені набридло. Мені набридло, так набридло озиратись назад. Мені набридло прислухатись і боятись пітьми. Не хочу чути ні від кого, ні повчань, ні порад. Чекати холоду від літа і тепла від зими. Усе мене, печаль і радість і слава мене. Мене усе, чим я живу і так пишаюсь тепер. Коли ж про мене не говорять гидке і брудне, то це одне лише означає, що я вже вмер. Та я ще вірю, я так вірю в доброту й любов, я так чекаю переміни теплих сонячних днів. Коли б у мене був шанс і я б почав життя знову, то все одно нічого в ньому я б не змінив.